Per l'intervista di oggi abbiamo al telefono con noi un artista che nelle ultime settimane abbiamo citato tantissimo perché è stata presente con tantissimi singoli in tantissime collaborazioni. Stiamo parlando di Margherita alias Dito nella Piaga, noi la conosciamo così e tra pochissimi giorni sarà a Locomotive con una data specialissima del Flash Tour. Allora, noi le rubiamo un po' di tempo prima delle prove per sapere intanto come sta andando il Flash Tour. Ciao, buongiorno, buongiorno Ciao. a tutti. E allora, ma il turno non è ancora iniziato, nel senso che questo video dice la prima data. Però insomma, abbiamo iniziato le prove e sono molto contenta, siamo molto in sintonia con la band, ci piace un sacco suonare, quindi insomma, è sempre bello rivederci per per rispolverare i pezzi che abbiamo insomma lasciato quest'estate e sono molto contenta di poter ricominciare. Prima di parlare del tour io ti faccio una domanda che sicuramente ti hanno fatto in tantissimi, ma io ho un po' che ce l'ho che mi gira nella testa. Dito nella piaga mi fa pensare a qualcosa di un po' fastidioso in un qualche modo, no? Mi spieghi come mai sì. hai scelto questo nome? Ma è un nome sicuramente sì, provocatorio, però a me comunque mi fa simpatia, però è un nome che è un po' o la melodi. Quindi forti visivo sicuramente. Ok. Allora, tu hai iniziato nel 2019 la tua carriera con i primi rilisi, insomma, dei primi singoli, quindi in tanti anni hai eh, diciamo sia lanciato dei singoli tuoi, degli album tuoi, ma anche fatto tantissime collaborazioni. Io ti vorrei chiedere come hai iniziato la tua carriera mm -hmm. e quali sono gli artisti che ti hanno influ influenzato maggiormente. Ma come hai iniziato? Ehm um, allora, avevo sempre cantato fin da quando sono al liceo, ho avuto un sacco di band, ovviamente si tratta quasi sempre di cover. Poi io c'ero scrivere molto tardi in realtà, ehm, forse verso, cioè nel senso più seriamente, magari prima scrivevo qualcosina, però non ho mai non so pervenute per me le cose e eh, anche perché poi spesso scrivevo in inglese e poi nel 2018, mi pare sono uscita, ho finito l'accademia, ho fatto un'accademia di recitazione, e ho detto basta, volevo concentrarmi sulla musica, eh, penso sia proprio la mia strada. E quindi poi ho iniziato a scrivere e ho trovato un po' la mia dimensione musicale grazie ai due ragazzi con cui ho lavorato al primo disco con cui lavoro ancora e e niente, poi da lì è un po', cioè le cose succedono e devi un po' imparare a saperle prendere e a saperti costruire sulla loro base. Per quanto riguarda invece le influenze musicali, quali sono gli artisti che magari hai ascoltato di più anche quando eri più giovane e che poi adesso in un qualche modo nella tua musica ritornano? Ma ho ascoltato tante cose diverse, infatti secondo me nella nella mia musica si sente che a volte è un po' kitsch pop, ehm però sicuramente ecco, sono cresciuta con uh, con Top of the Pops, MTV, tutti i videoclip delle pop star, quindi questa cosa un po' forse nell'estetica anche eh, reggeggia ehm e poi ho ho ascoltato tante tante cose diverse invece al liceo ehm faccio di rock, un po' più di R&B e e poi secondo me quando ha iniziato il progetto musicale ho un po' fuso tutte queste cose insieme. Allora ti chiedo se hai voglia di scegliere una canzone che ascoltiamo adesso e poi dopo torniamo da te. Ok, sì. Eh uh, forse scelgo Warfit di Rei, che è un artista che mi piace tantissimo e che ha vinto appunto adesso eh, sei Brit Awards, si è nominata anche ai Grammy e si è avvisato la Zivoli, è veramente fortissima, il pezzo è stupendo, quindi insomma. Perfetto, lo ascoltiamo e poi torniamo da te. Parlavamo prima delle collaborazioni. Ci sono state tantissime collaborazioni, sicuramente il grande pubblico, diciamo, no, quello non da da live club, ma forse più da fruizione televisiva, ricordando un po' Top of the Pops, come dicevi prima, è, è la collaborazione che hai fatto sul palco di Sanremo, ma oltre a quella ce ne sono state tantissime anche recenti con artisti, dicevamo molto diversi come Willie Peyote, ma anche Ornella Vanoni e Elodie. Io ti chiederei come eh, come è collaborare con artisti così diversi e anche qual è stata forse la più divertente delle collaborazioni. Allora, eh, ehm, ma secondo me collaborare con artisti molto diversi tra loro è la chiave per imparare nuove cose, quindi in generale eh, anche nel nelle mie canzoni, nei, nei miei dischi, penso di avere appunto molto interesse per mettere insieme tante cose un po' diverse che potrebbe essere appunto un pregio, ma anche magari invece è eh, una cosa a mio svantaggio perché magari sotto consiglio mi ci belle che faccio. Nel caso delle collaborazioni, invece, credo che lavorare con qualcuno, ovviamente ci deve essere un punto di incontro, eh, però molto diverso da come sei tu o comunque dalle altre persone con cui hai collaborato prima. Si ha un un punto fondamentale per la creatività per fare dei passi avanti. Forse la la più appunto, la più scorrevole, nel senso è stato veramente naturalissimo scrivere insieme, è stata quella con Lily Padior, è l'ultima che che l'ultima canzone che è uscita, perché diciamo che non tutte le collaborazioni avvengono eh, in in presenza, quindi magari a volte ci si manda il testo, ci si scrive le strofe da soli e poi ci si incontra a confronto a distanza anche a volte con piacere la differente città in cui ci si trova e invece con Will ci siamo trovati in studio e abbiamo scritto il brano insieme da zero è stato appunto serente divertente bellissimo parecchissimo quindi è anche molto appunto molto naturale il modo in cui abbiamo scritto con grande facilità insieme. Fa anche pensare che anche Willy come te ha dei temi, sono canzoni molto belle e molto orecchiabili, ma sempre con temi provocatori in un qualche modo, no? Quindi c'è forse anche questo Sì, sì, è vero. questo punto di incontro nel lanciare comunque un tema che può essere forse divisivo, anche come ricevi riguardo al tuo nome, ma comunque sempre provocatori che fanno riflettere. Sempre a livello di provocazione tra virgolette, la la foto di Flash Tour con te con questo eh, anche modo di vestire molto aggressive tra virgolette sì, e la mazza sulla spalla anche quello mi sembra leggermente provocatorio ti volevo chiedere un sì. po' intanto cosa ci possiamo aspettare da questo tour che ricordiamo tra pochissimo passerà da Bologna il 30 di novembre quindi vi invitiamo beh, beh, beh. assolutamente a venire al Locomotive Club ma ti chiederei un pochino cosa ci possiamo aspettare sul palco del Locomotive o comunque durante il flash tour sì effettivamente la locandina è abbastanza rassicurante e invitante con questa mazza ehm, allora Eh, cosa vi potete aspettare? Uh, il livello del live, il livello energetico è molto alto eh, Diciamo che tra i brani che, che ho nella mia molto breve discografia Per il momento ci sono tantissimi brani ballabili o comunque uh, up tempo Quindi il concerto è veramente energeticamente intenso. Cioè ci serve e, una preparazione e, fisica anche forse, prima di esatto, venire la cosa. Esatto, bisogna fare stretching benissimo, prima. Esatto. Benissimo, benissimo. <ride> Però questa cosa, secondo me, è un grandissimo pregio, nel senso, eh, quando va dai concerti e Eh, oltre ad apprezzare ovviamente appunto uh, l'aspetto musicale, tecnico, coinvolgimento, non lo so, anche magari le le le canzoni un po' più strappacuore, però se ballo ovviamente sono più contenta, quindi ci tenevamo anche a fare un, nella quando abbiamo fatto la sezione della scaletta anche a fare un set abbastanza ecco, su digiri. E niente, quindi c'era sicuramente è un concerto appunto eh, molto ballabile, ma allo stesso tempo nonostante molti brani comunque abbiano delle produzioni elettroniche, è comunque molto suonato perché eh, la band, insomma, vabbè, so di parte perché sono amici miei e sono anche la mia band, però sono veramente fortissimi, quindi eh, sono proprio contenta della resa proprio musicale dal vivo che per me è un, un punto estremamente importante, no, magari altri artisti si concentrano più sul l'aspetto appunto della scrittura in studio, io trovo che il live sia un elemento fondamentale del del percorso di un artista, anche perché prima esisteva soltanto quello, quindi comunque eh, rimane un momento di condivisione in cui il livello poi anche della performance per me deve essere insomma, importante, ecco. Perfetto, allora ti ringraziamo tantissimo, iniziamo già a scaldarci in vista della data di, di, esatto. Esatto, <ride> del locomotive ti lasciamo allora le tue prove, così arriveremo carichissimi tutti e grazie davvero per essere stata con noi. No, grazie a voi grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti Ciao, grazie